Вона знову заплакала. Я торкнув її за лікоть і, ретельно підбираючи слова, сказав, неначе ступаючи мінним полем. Але ж це може бути пов'язано зовсім з іншими речами, не обов'язково саме з магією. Може, слід було проконсультуватися з лікарями, психологами чи там психіатрами? Ні, ні перебила мене Світлана. Хвороба тут ні до чого. Це не йому здається, що він горить. Не тільки йому, це, це бачили всі. Він. На його тілі з'являються справжні опіки. З'являються самі собою. Ви не знаєте того, що, Тваринного жаху, який я переживаю, коли в його кімнаті з'являється щось темне і жар, жар, неначе з пекла. І цей жар виходить з Андрієвого тіла, струменить, племенить, навіть простирадла займаються. А інколи він кричить незнайомою мовою, грубим чужим страшним голосом, і тоді в ньому вже не залишається нічого людського. Вона затулила обличчя долонями, і я почув її приглушений хрипкуватий голос. «Господи, як це страшно!»